și în și pe pământ, el tată, și sfânt. Mulțumim mai întâi lui Dumnezeu din toată inima pentru nou prilej pe care îl avem de a ne strânge în jurul cuvântului său, anunțăm cu multă dragoste și bucurie, iubiți ascultători, deschiderea programului L141, care vă este adus din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, prin preotul Valeriu. Cuvântul lui Dumnezeu pe care vom cerceta astăzi, Începe cu versetul 34 de la Luca de la capitolul 10 sau, mai exact, vom mai avea încă o grupă de gânduri și de meditații despus în legătură cu versetul 33 din același capitol de la Luca de la capitolul 10, gânduri pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp cu ocazia lecțiunii trecute. Toate acestea vor avea loc însă după ce mai întâi parcurgem un nou episod din lucrarea lui Cristina Roy intitulată Pavelică în Țara Luminii. În lecțiunea trecută am asistat cu multă plăcere și cu încântare la felul în care Pavelică a descoperit o scriptură într-o grotă de stâncă, lăsată acolo în chip miraculos de cineva, bineînțeles fiind călăuzirea lui Dumnezeu, căci prin scriptura pe care a găsit-o el și care a înrurit viața lui, a adus renașterea și readucerea la viața veșnică a unui mare grup de oameni din vârful de munte în care locuia el. Părăsind pe o vreme pe micuțul Pavelica, Povestitoarea cărții Cristina Roy ne duce din nou în preajma lui Juriga și a noului venit de acolo și ne spune următoarele. Aici, repede, își fac unii altora cunoștința. Abia erau cinci săptămâni de când stătea Martin Lesina la Juriga și lui se părea că stătuse când lumea împreună. Juriga nu se înșelase deloc când a spus că Pavelica are să fie încântat de câine. Ei plăcea mult să fie împreună și oriunde s-ar fi văzut pe rouă, urme de sandale mici, erai sigur că găsești alături și urma pașilor câinelui. De când venise Lesina, bătrânul nu se mai dusese la cârciumă cu ceilalți, iar Lesina nici nu bea, nici nu fuma. O, mi s-a întâmplat odată, bat fiind, să fac o faptă rea. nu o să mai beau, zise el lui Juriga, care îl tot îndămnea să meargă. Ba, încă și dumneata ai face bine să nu mai bei bătrâne juriga. Dacă ai pune deoparte banii de băutură, ai putea avea lapte în toate zilele și carne duminica. Gândul acesta i-a făcut plăcere lui juriga. Nu prea ținea el la carne, dar îi plăcea mult laptele și nu putese până atunci să se bucure de acest aliment decât prea rar. Acum putea, deci, să aibă cât poftește, lapte proaspăt și lapte acru. Cât despre luleaua lui de demult, el nu se putea lipsi, bani încă Lesina îi aducea chiar el uneori tutun. Se culcau amândoi ca tatăl cu feciorul, iar Pavelica își avea culcușul într-un alt colț al colibei, unde dormea gește în tovărășia lui Dunaj. Numai un lucru îi părea ciudat lui Juriga și anume că Lesina, așa de prietenos cu fiecare, avea pentru băiat doar o simplă privire. Și cu toate acestea băiatul după puterile lui făcea tot felul de treburi. Bătrânul de altfel nici nu băgase de seamă că Pavelica vorbea mai puțin decât înainte. Cea mai mare plăcere a lui era să se ducă după lapte. Și atunci se întorcea destul de târziu și gâfâind de oboseală, ceea ce de altfel ai fi văzut și la câine. Juriga ar fi observat aceasta dacă ar fi fost singur, dar Culesina fiind, dădea mai puțină atenție copilului. Trei duminici, una după alta, cei doi oameni au mers la biserică și nu se la acasă decât la căderea nopții. Laptele îi aștepta gata și nu mai întrebau pe paverică ce a făcut el singur toată ziulica. O, desigur, nu-i puțin lucru pentru un copil, cea din tâi taină. De ce nu sufla el nimic despre prețioasa lui comoară, mai când n-ar fi știut să spună? Și aducea aminte că într-unele povești se dădea ca sigur că toate piereau de îndată ce ar fi scos o vorbă despre ele. Dacă ar fi fost pus să povestească el că a descoperit un colț din Țara Luminii cu această peșteră tainică și carte sfântă și că în fiecare zi trebuia să aibă un ceas, iar duminica de dimineață până seara, ca să o citească rând cu rând spre a găsi drumul ce duce în adevărata Țara Luminii, cine știe dacă n-ar fi dispărut peștera cu toate celelalte și atunci n-ar mai fi putut să afle niciodată ce dorea să știe? păstra deci tăcerea și se lăsa mai degrabă mustrat, ca a stat duminică prea mult după fragi. Când într-o zi are să știe tot ce vrea să știe, atunci are să împărtășească aceasta și bunicului cu care are să meargă împreună în această țară a luminii, unde locuia Iisus. Iubiți ascultători, ne încheiem episodul rezervat pentru ziua de astăzi aici, minunându-ne, într-adevăr, ce mare lucru este o inimă curată sinceră și deschisă de copil ca a lui Pavelica. Starea aceasta de inimă este partea fiecărui credincios când se întoarce la Dumnezeu. Din nefericire, face trista experiență că și-o murdărește apoi cu toate ale lumii și nu și-o poate menține în aceea stare de curăție care îi permite să vină atât de ușor în contact cu lucrurile cerești, cu realitățile divine. Doamne Tată Ceresc, fie ca și mesajul cuvântului care urmează acum, în minutele care ne-au mai rămas, să aibă un efect curățitor și izbăvitor al nostru de tot ceea ce ne-a mai murdărit inimire curate pe care ni le-ai dat la întoarcerea la tine. După aceea te rugăm să ne încurajezi tot mai mult să ne menținem această stare de curăție, pentru ca prin starea aceasta de nevinovăție a inimilor curate, curățite prin sângele tău, să putem veni tot mai mult în contact cu realitățile cerești, să putem trăi o viață tot mai aprinsă de dor și dragoste după tine, spre slava ta și spre bucuria noastră veșnică amin. Nu vă ciodată sus și jos, sus și jos. Că vi Nu poți să fii creștin, mărturisind că mergi spre cer, în timp ce toată ziua te cobori spre cere de pe pământ. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 34 de la Evanghelia după Luca de la capitolul 10. Am făgăduit însă că vom mai adăuga încă o serie de gânduri cu privire la versetul dinainte, la versetul 33, gânduri pe care nu le-am putut acoperi cu ocazia lecțiunii trecute din motive de timp. Așadar, suntem în împrejurarea în care Domnul Isus răspunde la întrebarea cine este aproapele meu și în versetul 33 ne prezintă pe samaritanul Milos care spune că era în trecere, în călătorie pe acolo și i s-a făcut milă. Un care credincios, cunoscut prin felul său de a mărturisi pe Domnul Isus și prin sinceritatea cu care lupta împotriva păcatului, a stârnit necaz la unii dintre oameni și chiar vrăjmășie. A câștigat însă și mulți prieteni, mai ales printre cei săraci de care avea deosebită grijă. Într-una din zile a avut prilejul să se arate casa Samaritian Milos. Anume, nu departe de casa lui se afla o evreică bătrână și bolnavă. Cu ajutorul unui om, el a adus-o în casa lui, i-a dat un pat și a rămas peste noapte singur de veche la căpătăiul ei. A doua zi femeia a murit. Abia atunci s a aflat ce făcuse credinciosul. În casa lui au răsunat cântările de jale ale iudeilor până ce Marta a fost dusă la mormânt. De atunci, iudeii din tot ținutul acela îi erau foarte recunoscători și gata să asculte cuvântul vieții. Vedeți, orice faptă, cât de neînsemnată ni s părea, făcută însă în numele Domnului Iisus și sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu rămâne fără roade. Să fim gata totdeauna pentru ajutorarea celor căzuți în nevoie de pe lângă noi și vom fi binecuvântați de Dumnezeu care ia aminte la aceasta. În versetul 34, Domnul Isus continuă prezentarea pildei samaritanului Milostiv în felul următor. S-a apropiat de ea legat rănile și a turnat peste un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Vedeți, totul s-a întâmplat foarte simplu. Sunt porniri simple cu care oricine se crede obișnuit și totuși cât de mult ne-am depărtat de la o simțire simplă. Din gura samaritanului nu auzim niciun cuvânt. Dragostea slujește fără să fie chemată, în tăcere și cu toată puterea. Pentru ea, calea printre tâlhari nu este primejdioasă. Pe alții frica să nu fie omorâți i-ar fi oprit. Pentru dragoste, de asemenea, rănile grele nu sunt înspăimântătoare. Cât nu spun că nu pot nici măcar să vadă sânge? Calea spre hanul acela era firește un ocol. În orice caz, nu era un câștig de timp. De câte ori nu auzim noi că lucrările cele mai serioase nu se pot împlini din pricina lipsei de timp? Domnul Isus ne arată aici cel mai adânc simțământ al slujirii. Într-adevăr. Dragostea nu slujește într-o măsură mică, ci cu toată puterea. În astfel de dragoste se arată nu numai ajutorarea apropiului, ci și dragostea față de Dumnezeu, care merge biruitoare prin mijlocul acestei lumi egoiste și nesimțitoare la nevoile altora. Așadar, ni se spune despre samaritean că s-a apropiat de alegat rănile și a turnat peste ele un delen și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Haideți să mai stăruim puțin asupra acestui verset. Lucrările dragostei se văd și de departe și de aproape. Însă inima dragostei o simți numai de aproape. Samaritanul s-a apropiat de cel căzut, i-a legat rănile și a turnat peste ele unde lemn și vin. De departe n-ar fi putut face asemenea lucrări, oricât de mult și-ar fi mărturisit el dragostea prin vorbire. Unul dintre mari evangheliști zilelor noastre, Billy Grimm, spune așa. Dacă vreți să cunoașteți măsura dragostei voastre pentru Dumnezeu, observați care vă este dragostea pentru aproapele. Un adevărat creștin nu poate fi decât bun, milos și iubitor. Pentru că el fiind născut din Dumnezeu, seamănă cu Dumnezeu. Numai cei născuți din nou pot avea cu adevărat milă de cei căzuți în nevoie, numai în ei arde statornic focul adevăratei iubiri dezinteresate. Credinciosul care nu face binele este ca o fântână frumoasă, dar fără apă. Adevărat, zicea părintele Trifa: fiecare creștin adevărat trebuie să fie un samaritan milos pentru durerile, lipsurile și rănile trupești și sufletești ale apropiului. Trebuie să fim răscumpărați, iertați de Dumnezeu, Înainte de a putea deveni sensibili față de nevoile altora, așa spunea un om al lui Dumnezeu. Dragostea Dumnezească se aseamănă cu o rază de soare reflectată. O grinda trebuie întâi să primească lumina din afară pentru ca apoi să o reflecte. Dacă sufletele noastre nu sunt pregătite de Duhul Sfânt ca să poată primi și trimite înapoi căldura dragostei dumnezeiești, noi nu putem iubi pe semenii noștri așa cum ar trebui. Pregătirea noastră pentru lucrarea de ajutorare a oamenilor căzuți, așa cum s-a spus, stă în nașterea din nou și în rămânerea necurmată sub călăuzirea Duhului Sfânt. Poate iubi statornic și neobosit numai cel cu inimă nouă din Dumnezeu. El are un lemn și vin Dumnezeesc, vindecător de răni și întăritor de duh. În vechime, unde lemn însujea ca hrană, lumină, vindecare și înfrumusețare. De aceea trebuie să avem mare grijă ca să nu vă unde undelemnul și vinul. Undelemnul și vinul simbolizează pe Domnul Isus Hristos, marele vindecător, care poate vindeca orice rană și poate ridica din orice cădere pe oricine. Pe El, scumpul nostru mântuitor, să-L aducem la oricine și în orice timp. El este hrana, lumina, vindecarea, bucuria și frumusețea, fie binecuvântat numele în veci. Amin. În versetul următor, versetul 35, Domnul Iisus spune A doua zi când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Iată că adevărata ajutorare a celui căzut în nenorocire este atunci când e făcută până la capăt, până la rezolvarea de plină a nevoiei. Așa lucrează Dumnezeu. Când el începe un lucru, îl duce la bun sfârșit, nu se oprește la jumătatea drumului. Și așa ne învață și pe noi să facem. Samaritanul Milostiv a făcut tot ce a putut face pentru ca omul nenorocit să iasă cu bine din nenorocirea lui, să fie întreg, sănătos și bun de lucru ca să-și trăiască viața cu bucurie. Cât de dreaptă și frumoasă era purtarea Samaritanului, încât i-a mișcat atât de mult pe Hangiu, care de obicei era neîncredzător și lacom de câștig, că l-a făcut să-l creade pe cuvânt. Îi spune, orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Să fim foarte atenți în purtarea noastră, căci ea nu rămâne fără urmări, bune sau rele. A doua zi, deci, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da la întoarcere. În înțeles duhovnicesc, așa după cum s-a amintit în meditațiile dinainte, Pilda aceasta înfățișează omenirea căzută în robia păcatului și a morții, arată neputința legii de o ajuta să scape din enorocirea în care se află și arată apoi pe Domnul Isus Hristos, Marele Samaritean, adică Harul lui Dumnezeu, care s-a coborât să ridice din nou la viață și sfințenie pe cei căzuți. Hanul, despre care se amintește, este Biserica cea vie a Mântuitorului nostru, cei doi lei, care sunt lăsați de Samaritean pentru ca hangiul să îngrijească pe cel bolnav, sunt cele două testamente, Vechiul și Noul Testament, pe care Domnul Isus le-a dat pentru îngrijirea omenirii bolnave, iar întoarcerea înapoi a Samariteanului este venirea a doua oară a Domnului Isus. Atunci bolnavul va fi vindecat, numărul bisericii va fi complet, adică și tot ceea ce s-a cheltuit în plus timp, energie și alte valori fizice cât și spirituale, va fi răsplătit, însutit și înmiit. Dar asta e partea lui Dumnezeu. Partea noastră însă este ca să fim cu mare grijă la nevoile trupești și duhovnicești ale apropiului nostru. Să nu trecem nepăsători pe lângă aceste nevoi, ci să dăm ajutorul nostru întreg și până la capăt, ori de câte ori este nevoie. Să nu uităm cu prilejul acesta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că religiunea curată și neintinată este să cercetăm, pe orfani și pe văduve, în necazule, în nevoile lor. Versetul acesta se află la Iacov, capitolul 1, versetul 27 și vrea să ne spună că nu ceea ce facem noi, că dăm din când în când o bucată de pâine și o haină sau dăm câte o pomană, este ceea ce înseamnă religia curată, ci religinea curată este să ne sculăm din locul unde suntem, să mergem să-i căutăm și să-i cercetăm, să vedem care sunt nevoile lor. Aceasta este religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, la care se adaugă și să ne păstrăm neîntinați de lume. Adică să nu ne ocupăm cu lucrurile din lume care ne pot întina, mai ales ocupându-ne cu cele în care ne găsim, ne căutăm plăcerea. Deci, asta înseamnă că toamna, după ce ți-ai îngrijit și ți-ai umplut beciul cu ce ai nevoie și magazia de lemne, te duci în dreapta și în stânga, și cauți, cercetezi pe frații și surorile din adunarea din biserica în care ești și vezi care au nevoie și în funcție de cât poți, te duci asigur asiguri nevoile lor. Asta înseamnă samariteanul milostiv, asta înseamnă că ești credincios, asta înseamnă că ai dragoste adevărată, asta înseamnă adevărata religiune curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu. Așadar, cu versetul acesta, Domnul Isus și-a terminat pilda pe care o avea de spus, iar în versetul următor, în versetul 36, se îndreaptă cu o întrebare către cărturarul care venise să se dispitească în felul următor. Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproape celui ce căzuse între tălhari? O să aflăm răspunsul la această întrebare imediat, dar haideți să ne ocupăm puțin cu gândul acesta. Domnul Isus ne cheamă cu stăruință la rățiune, la judecarea lucrurilor, ca să putem ajunge la adevăr și, ajungând la adevăr, să ajungem la o viață normală de echilibru și odihnă. Fără gândire dreaptă și adâncă, nu se poate trăi drept și fără dreptate, nu se poate ajunge la dragoste și fericire. Cum poți să ajungi să înțelegi nevoile lui dacă nu te silești să gândești adânc la situația în care se află El? Cum ai să cunoști oamenii în diferitele lor stări, dacă nu cercetezi îndeaproape viața lor și cauzele care îi fac să acționeze într-un fel sau altul? Căci în acțiunea lui, omul este determinat întotdeauna de o cauză. Așadar Domnului să se întreabă pe omul acesta. Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproape Celui cât ce căzuse între tăhari? Ca urmași ai Domnului Isus trebuie să dăm mereu dovezi printr-o trăire practică a învățăturii și vieții sale și astfel să fim folositori semenilor noștri. Numai dovezile arătate prin fapte conving. Și oamenii, și grupările de oameni, totul trebuie trecut prin judecata, prin rațiunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, să le urmărim dovezile practice din viață ca să înțelegem adevărul și, înțelegându-l, să-l primim în noastră. În trecerea noastră pe pământ, toți dăm dovadă de ceea ce suntem. Dacă suntem urmașii lui Hristos, dăm noi dovadă de acest lucru? Iată o întrebare. Acum haideți să vedem ce a răspuns cărturarul la întrebarea pe care o pune Domnul Isus. Citim versetul 37. Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Ei bine, du-te de fă și tu la fel, i-a zis Isus. Ca să putem înțelege adevărul lui Dumnezeu în toată plinătatea Lui, Domnul folosește căile și mijloacele cele mai simple pe care până și un copil le pricepe, ca să nu avem nicio piedică în umblarea noastră și nicio dezvinovățire în fața dreptății dumnezeiești. Adevărul trebuie înțeles și trăit, altfel viața se află în pericol, iar fericirea este numai o vorbă. Mântuitorul Isus Hristos a coborât din slăvile cele mai înalte ca să ne învețe adevărul în toate laturile vieții, atât rupești cât și duhovnicești, în cuvintele cele mai simple. Scopul pildei de mai sus, așa cum s-a mai amintit, este în primul rând ca să ne învețe iubirea activă în viața reală. Vergilius spune așa, cunoscând nenorocirea, învăț să ajut pe cei nenorociți. Domnul Iisus ne pune în fața faptelor reale și apoi ne întreabă ca noi prin gura noastră să rostim adevărul de care avem nevoie. De milă și iubire are nevoie oricând aproapele nostru. Acestea lipsesc cel mai mult în lumea în care trăim. Nu de mult am citit un articol într-un ziar, Scânteia, din 17 ianuarie 1976, cu titlul Dureroasa Realitate. Autorul scria despre un sociolog american care a lucrat timp de cinci ani strângând material pentru cartea sa intitulată Iubește-ți aproapele. După planul lui inițial, conținutul cărții trebuia să cuprindă exemple de iubire față de oameni, de întrajutorare omenească, de fericire familială. Dar, într-o cuvântare televizată, autoarea cărții a declarat că este îngrozită de cele constatate. Îmi pare nespus de rău a zis ea, dar a trebuit să schimb ideea cărții. Am adunat fapte nenumărate și un material documentar imens, însă ele pot fi utile numai pentru o carte care să aibă titlul Viața printre lupi. Într-adevăr, dureroasă realitate. Așadar, cărturarul acesta răspunde Domnului Iisus, cel ce și-a făcut milă cu el. Dute și fă și tu la fel, a zis Isus. Un învățat francez spunea că numai faptele fac să ne cunoaștem ceea ce suntem. Un credincios istorisește: Eram tânăr student când am fost nevoit să mă duc iarna pe un ger cumplit, într-un oraș nu tocmai îndepărtat. Pe drum a apucat o sfârșeală așa de mare, că n-am mai putut să merg, și m-am așezat jos, încredințând în sufletul mâna Domnului. Am adormit. Când m-am trezit, m-am văzut în brațele unui căruțaș care cu multă greutate m-a dusese în simțiri și apoi m-a dus cu căruța lui până la satul apropiat. Aici am vrut să-i dau un mic dar bănesc, ca mulțumire pentru ostenarea lui, dar căruțașul n-a primit nici de cum, spunând că pentru un astfel de servici el nu poate să ia bani, fiindcă ceea ce a făcut el este datoria oricărui om față de aproapele său. Spuneți-mi cel puțin care vă este numere, căci vreau să mă rog pentru dumneavoastră, i-am zis eu. Nici aceasta n-a primit ce-a adăugat. Poți, dumneata, să-mi spui cum îl chema pe samaritanul Milostiv? Se înțelege că am tăcut, căci nu știam cum îl chema, cum nu știu nici astăzi. Atunci dați-mi voie ca nici eu să nu vă spun numele meu. Și zicând acestea, a dat bicicailor pornind mai departe. Du-te și fă și tu la fel. Credința adevărată se dovedește prin fapte după cum pomul se cunoaște după roadă. Roada însă crește pe pom. Dumnezeu vede faptele noastre din credința noastră. Oamenii văd credința noastră din faptele noastre. Credința care te duce la asemănarea cu Dumnezeu este credința cea bună care rodește mila și dragostea în inimă, indiferent de cultul religios la care aparții cu trupul. Sfântul Doroteu de Gaza spune așa, Cu cât ne unim mai mult cu apropiere, cu atât ne unim mai mult cu Dumnezeu. Vorbind despre milă, Adevărat spune și Sfântul Ciprian: Pentru a obține acest premiu de dragoste, să luptăm din toată inima și hotărât să luăm parte cu toții la această cursă de sfințire, care are drept spectatori pe Dumnezeu și pe Hristos. Un lucru vrem să subliniem în cuvântul spus de Domnul Isus, du-te și fă și tu la fel, și anume că nu este legat de promisiunea din versetul 28, care spune și vei avea viața veșnică. Facerea de bine nu mântuiește pe nimeni, ci numai credința care te apropie de Dumnezeu ca să-L poți iubi și în iubirea aceasta să cuprindi și pe aproapele. Asta te mântuiește. Cine zice că este credincios, dovedește acest lucru prin iubire și milă față de aproapere. Prin credință se ajunge la facerea de bine și nu prin facerea de bine la credință. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru descoperirea Harului Său. Amin. Părăsind acum împrejurarea aceasta, Evanghelistul Luca ne povestește următoarele în versetul 38 de la Luca 10. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Aceasta e starea Domnului Iisus pe pământ. El era mereu pe drum. El nu are aici o cetate stătătoare pentru că împărăția lui nu e din lumea aceasta, dar noi urmașii lui. Avem oare aici o altă poziție? Cât de necesar este să ne cunoaștem bine cine suntem, să cunoaștem care este rostul nostru pe pământ și să știm spre ce țintă ne îndreptăm? Domnul Isus și astăzi, la fel ca și odinioară, este mereu pe drum și chiar dacă intră într-o cetate, nu devine cetățeanul ei, ci își face lucrarea pe care o are de făcut și apoi pleacă mai departe. Așadar, ni se arată aici că o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Mare lucru este să primești pe Domnul Isus în casa ta și mai ales în inima ta. De această primire atârnă viața și fericirea de acum și din veșnicie. Marta l-a primit deci în casa ei. În numele Marta înseamnă stăpână, Doamne învățătoare. Poți primi în două feluri pe Domnul Isus în casa ta, și anume, din poziția de stăpân gata să-l servești cu ce ai sau din poziția de rob gata să primești ceea ce îți spune el. Dragul meu, ai primit tu în casa și în inima ta pe Domnul Isus? Cum l-ai primit? Ca pe un musafir sau ca pe un domn? Chiar dacă l-ai primit ca musafir, tot e mai bine decât să nu-l fi primit deloc. Cu timpul, el va ajunge domn în inima ta. Grăbește-te să-l faci domn. Acolo unde el este domn, el poruncește și ce poruncește ea ființă, el doar zice și se face. Dacă îi dai voie, el va porunci în inima ta să fie izbăvit de toate relele care îți aduc amărăciune, de toate apucăturile care îți aduc nenorociri. Și când el poruncește ca în viața ta să fie lumină, pace, bucurie și sfințenie, acestea vor avea loc în viața ta. Așa după cum la simplă porunca lui, toate stelele de pe cer, luna și soarele au luat ființă. Ibiți ascultători, cu dorința aceasta fierbinte, ca fiecare din noi să-L primim pe Domnul Iisus ca Domn și Stăpân în inimile noastre, anunț aici încheierea programului le 141 care vă vine cu dragoste și cu bucurie din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea Lui fie și rămână peste noi pentru toți vecii. Amin.